No Hola, bon dia a tothom. Estem sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Avui és, dilluns... Avui és dilluns 29 de novembre de 2010. Avui parlarem de Pablo Ruiz Picasso, un pintor molt conegut pel món. Va néixer el 25 d'octubre del 1881 a Màlaga. La seva mare era Maria Picasso López i el seu pare José Ruiz Blasco i era professor de l'Escola de Bellas Arts i conservador del Museu Local. Tenia du dues germanes, Dolors, que va néixer al 1884 i va morir el 1958 i Concepció, que va néixer al 1887 i va morir al 1895. A més d'un germà que es creu que va morir molt petit, si bé no sap del cert si va existir realment. Als vuit anys va fer la, la seva primera obra. En aquesta època signava les seves obres com a Ruiz Blasco, poc després, al 1891, el seu pare troba feina a la Corunya i marxen a viure amb, amb tota la família on Picasso es matricula a l'Escola Provincial de Belles Arts. Quatre anys després marxen a Barcelona, on Picasso aprova els examens d'ingrés a l'Escola de la Jotxa, saltant-se els cursos inicials. Durant l'hivern de 1895 va realitzar el seu primer gran gens acadèmic La la Primera Comunió, en Barcelona, ciutat on residia. El 1897 va presentar el gens Ciència i Car Caritat a l'Exposició General de Belles Arts de Madrid. Durant l'estiu va passar les vacances a Màlaga, on va pintar paisatges i de braus. En setembre va marxar a Madrid per iniciar estudis a l'Acadèmia de San Fernando, però aviat ho, de ho deixa estar. L'atmosfera intel·lectual de la capital va estar provinciana i impe impermeable al modernisme català que Picasso intentava introduir no acaba de convencer-lo. Fou en aquest període que va crear l'efimera revista Arte Joven, una de les rares col·leccions completes de la qual és la Biblioteca de Catalunya. No obstant, això va aprofitar les seves freqüents visites al Museu del Prado per per conèixer millor l'obra del greco que era vindicada per artistes i estudiosos de finals del segle XIX. Des de 1898 va signar les seves obres com Pablo Ruiz Picasso, més tard com Pablo R. Picasso i només com Picasso. Des de 1901 aquest canvi no significava un rebull de la figuera patent, sinó que es devia a un desig de destinació de Picasso. Com a personatge, un fet iniciat pel seu col·legues catalans que varen prendre del costum d'anomenar-lo pel cognom matern, molt menys corrent que el ruiz patern. Va tornar a Barcelona el juny de 1898, malalt descarregat car... Latina, i es va traslladar a Horta de Sant Joan el poble del seu amic Manel Pallares amb qui munt el seu primer estudi que amb un cert retorn a la natura més en consonació amb l'idear moderníssima el que constitui un dels primers episodis privatitzats de la seva carrera. Abandonada la idea de Madrid i la còpia dels gran, gran, grans metres, el febre de 1899 estava altre cop a Barcelona, on freqüentava la taverna Els Quatre Gats, ...insigna del moviment modernista... ...i on va exposar dibuixos per primera vegada. Aquí entra en contacte amb altres artistes... ...com Carles Castagema, Jaume Sabartes i Ramon Casas. En aquest ambient Picasso va entrar un contacte amb el pensaments anarquista, implantant Bar a Barcelona la misèria del barri. Baixos de Barcelona, Barcelona els soldats malalts i ferits que tornaven a Espanya després de la desastrosa Guerra de Cuba. Verem crear un ambient propi per la violència social que, sens dubte, va marcar a un nivell individual i moral, més que no pas polític, la sensibilitat de Picasso que es pot apreciar en certs dibuixos, realitzat entre 1897 i 1801. El personatge, un mitjanç anarquista. En aquesta mateixa època, exposa també per primera vegada a la, a la històrica Sala Parés del carrer Patritschult. A partir de 1900, Picasso va fer algunes escenades a París. Allà va mantenir amistat amb molts artistes del moment, com André Breton, Max Jacob, Guillem Apollinaire, Henri Matisse i Gertrude Stein. També va entrar en contacte amb l'obra de Toulouse Lautrec, Cé Cézanne i d'altres, i comença a fer exposicions. En una d'aquestes estades, a París, el seu amic Carles Cas Casaguemes se suïcida per amor. Es diu que aquest fet port porta Picasso al seu període blau. Al 1902 se'n lliura del servei militar, pagant 2.000 pessetes que li va deixar el seu oncle. Durant la primera guerra mundial, Picasso coneix la ballarina Olga Koklova i es casen al 1918. Posteriora, posteriorment, va conèixer Marie-Thierry Walter, que va ser la seva següent esposa amb qui va tenir una filla al 1935, que es deia Maya. Políticament, Picasso es declarava pacifista i comunista i fou membre del Partit Comunista francès, fins a la seva mort. Durant la Guerra Civil Espanyola participà en nombrosos actes de suport al govern legítim de la República. Al 1963 es va inaugurar a Barcelona el Museu Picasso. La Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Sant Jordi le nomenà membre d'honor al 1970. Va morir el 8 d'abril de 1973 a Mourins, França, als 92 anys. Aquí al nostre programa d'avui us han parlat: la Noemí, la Carla i la Tamara de la classe de 5è. Si voleu, voleu pintar, pintar com, com una, una meravella escolta. La primavera!